Jag var ung en gång för länge sedan en flottare med färg Alla jenter var som vax ut i min pann I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän Ifrån och till Skiljet, ner vid berg hade Rian, hade ra, hade Rian, hade Raa, och Norderås till Skiljet, vid Berg. Jag har spelat på mitt handklavier för flotta revidån, jag har spelat för små... Välkommen på avsnitt 2-7-3! Yes, was it right? Yes. And clean. Jag trodde det var 3, 7, 3 men det var fel. 2 7 mycket... Ja, vi, är ju, vi klättrar ju sakta på väg upp Mot, mot 300 Ja 17, det vore det Kanske typ. 23 mm. Jul Vad sa du, 17 nu. Vad sa du 17 sa du Nu, nu sa du bara för att jag skulle rätta dig Nej, 27 27 ja. Ja, vi är laddade här nu, för ämnet var ju alltså bandy och det var ju som, eller du sa ju när jag pratade med dig i telefon, vad ja. ja, var det så sa? Just det här att, ja, har du väl börjat prata bandy? Ja, då ja. det är svårt att sluta, det är ja. svårt att få att stå på det. Ja. Så, så att det är, är bäst om du får inleda. Okej, okay. nu ska jag ta över. Du ser min stora lumpa här. Eh, Bandu, vad har du <laughs> för <Okay, laughs> eller... Öppna inte den. Yeah, <laughs> <laughs> Lyft inte på det locket. Jo, men, eh, Don't open a can of där, words. Bandy, vad betyder det för dig? <laughs> jag tänkte på det här... Vår uh, vängrannen vid körgården var med... den är en gammal grej från 90-talet som var är på Z-tv... Eller hans band, vad det nu heter, New Rose eller hette. Mm. Nej det heter de inte, de heter någonting annat. Jag spelar honom. Och så eh, kör de en låt och så kommer den här z tv och pratar med dem. Ja, ja, det är namnet som ni har, så säger jag namnet. Vad betyder, vad betyder, vad betyder det för er? Ja, vad betyder det för dig? Mm. <laughs> säger säg, säg, han. En bra, bra vändning. Ja alltså. Men jag tänkte säga att banden har ju sitt... Jag har pluggat på lite grann. Ja. Vet du var banden startade någonstans? England. Mm. Var det? I England. I mitten av 1800-talet. Staden Bure, Bury on fen On-Fen. Antas från sp Sportans Ostort. Ost. Mm. 1875 spelades den första reguljära bandymatchen. I Crystal Palace, London. 52, OS. Vet du vart det var någonstans? Ingen... Nej. Helsingfors? Helsingfors, ja. Ja, visst. Nej, helt fel. Helsingfors var det inte. Oslo var 52 Helsingfors var det någonstans. Ja, då var det ja. uppvisningsgren i alla fall. Och då var det var bara... Fastnade inte i alla fall Det var bara Norge, Finland och Sverige hade De hade visst egna regler Så att Men då blev vi intresserade Av ett, av ett, av ett, av ett utbyte Eftersom man sätter det av nordiska länderna Och så kom de överens liksom Lite mer om, om reglerna Och att De skulle ha kortare klubber enligt Nordländerna Och större mål mm. Samt den sovjetiska sargen Och off skulle gälla Ja, det tydligen det inte. Det har de väl inte nu va? De har ju inte att Jo, det ja, har de. Har de det? Jo, det måste de ha. Det måste. De har, de har ju linje, ha. linjedomar. Nej, jag tror inte. Har ja, inte det? Ja, det inte som i fotboll. Så påläst det, <laughs> det är inte. Nä, så men det inte. Nej, inte. Det kan man ju få... Det kan man ju... kan man ju googla Jå. själv. Ja, precis. <laughs> Exakt. Är ni så intresserade? Ja. Änni lika intresserad som måste du, du googlade upp det. Mm. Och, och, och 1890 kom det till Sverige. Mm. Och... Första svenska mästerskapet var 1907. SM-finalen... spelas ju... Eh, 1913 till 65 så spelas ofta på... Uppsala-IP? Nej, Stockholm stadion. Mm. Sedan på Söderstadion mellan 67 och 89... Alltså. 91 och 2012, då var det i Uppsala studenternas, 13-17 så spelas de uh, inomhus, för på Friends Arena i Solna och sen till två. Fånigt. Ja, jättefint. Inomhus. Ja. Och det finns också ett bandmuseum i anslutning till Helleforsnäs juterimuseum i, i Sverige. Ja, där ser man. Mm. Och just nu så kommer jag på att jag glömde ju en grej. Jag glömde att att kolla upp en grej. Ja, men mm. kanske får återkomma till det. Vad ja. sa du, Helle för snäs? Mm. Han är en klassisk bandyklubb. Men, men den kom ändå inte med på min lista. Du har gjort en lista. På klassiska bandeklub. Åh, oh, jag hade ju tänkt det. Fast att jag har en annan lista som jag. Har Ska du. Jag den? Har du rangordningen? Ja, det är rangordningen. Mm nummer 10 Tranås Boys. Klassiker. Mm, Tranås Lennart Yland. När ja. var deras storhetstid? Ja, 870-tal. Så sent? Ja, det tror jag. Jaha. Mm -hmm. Jaha. Googla. <laughs> Googla om det ja, mhm. Ja. Gugl Guglormöjligt. Nummer 9 Villa. Villa eller Lid Lidköping. Ja, fast det kulare de bara heter Villa. Ja. Nummer åtta, Baltic Karlstad, Karlstad ja, ja. Tingvall Klassiker jag du, kan du, säga att ja. Vi kommer återkomma till Baltic alltså Kom ihåg att de var ju Det var ju för att bämpa gick dit du, mm. ja. Okej, nummer sju Celonger. De höll jag på när jag då kom ut Sundsvall. Sundsvall, ja. var i Sundsvall Vad spelade de någonstans? Alltså var i Sundsvall Hade de sin plan? Det var väl inte i stan inte. eller? Kanske en djurunda. Jag tog det. Djurunda. bro. Nummer sex. Läschefors. Fanns det en ort som heter Läschefors, eller? Ja, då. Mm. Hellefors näs, förresten. Var ligger det? det, det är, väl... är det Sörmland? Hellefors. Jag minns, det fanns ja. ett band... Som heter Dorian Gray. Just det. Och de kommer från Hellefors De kommer från Hellefors Hellfors mm. eh, Nummer fem, Skutsjär. Skutsjär är Helsingland. Äh, jag tror det Det kan det vara. Mm. Fyra, Värmboll. Där kom den värmbol. Värmbol hade jag hade jag, men nej men jo, jag ska göra upp en lista. Ja. Värmbol är ju ett klassiskt. Det, är, det finns inget annat, eller finns inte. Man förklippar inte med något annat. Värmbol. Värmboll Och var kommer värmboll ifrån? Bra fråga. Jag tycker att <laughs> jag tycker att han rekar lite hårdare. <laughs> Värmre? Värmbol. Ja, det, det kan vi låta osäkert Nummer tre, Sandslån. Men det säger ingenting. Sandslån var ju... Sandslån. Var det uppåt? Det vet du inte heller. Ångerman. Det var Ångerman. Ja, ja Kranfors. Ah, ah, ah, ah, just det. Inåt landet nu. Och de låg väl uppe i, i högsta divisionen. Ja, högsta eller näst högsta. Sandslån, har ja. Klassiker. Bra namn. Nummer två. Jenny Säger. Nu är vi inne på ryska nu är vi... lag. Vi <laughs> är <Jag såg> Klassiska <laughs> handlån. Ja, ja, jo precis. Det är väl det mest klass... kanske bästa vann i lag I min bok. Var det där han spelade Sergei Lomanov? Kanske. Och så nummer ett. Svenska laget som är absolut mest klassiskt. Surte. Uh! Som senare hette. Ale Men Jag tror att det är tillbaka till Surte nu igen. Surte. Jag, jag vet att vi hade och En, en kille i en klass och då var det i lågstadiet, kanske mellanstadiet. Då skulle man, man höll ju alltid på någonting mm. i, i varje sport. Och jag för mig att jag, att jag höll på Edsbryn för att det fanns den här... Vad hette den här gamla tidningen, eh, Sportmagasinet, eller de hade en massa bandelag, det var från 50-talet och 60-talet. Mm. Eh, och då jag höll jag på, varför vet jag inte, jag höll på Edsbyn, fast jag har aldrig sett dem spela någonting. Och en kille han höll på surte <laughs> Jag och han Har du också på Nej men det var ett roligt namn Bra namn surte. Första bandet, bandet jag kommer ihåg Liksom på tv Det var ju den här finalen Mellan Villa och Ljusstad Ljus Juls. <laughs> Vad Julsta. det här? Ja men det var ju en SM-final ja, Som ja. fick se på tv än. Jag tror det var Villa och ljus Och Ljusstad vann Tror jag eller vad du vill Ja, du snackar om 75 ja, 25. Har... 25, ja. Exakt Och det var dit jag tänkte komma bland annat För eh, den minns jag också Men jag minns den av en speciell anledning eh, För just det, Ljusdal vann 8-4 mm. Den 16 mars 1975 vad stort att få se en match live kommer. 8-4 vann mm. de med Och såg inte bollen men... Och i Ljusdal så fanns det ju en femmålsskytt Torbjörn Ek Stefan Johansson Nej <laughs> Det var därför jag, jag Och Jag har hela tiden trott att, ja, han spelade, att han spelade i Örebro uh -huh. Den där, Så var mitt minne Men så kollade jag upp Och det var ju ljus då. Och spelade Torbjörn Ek någonstans Var det Villa? Torbjörn, Tobek. Ska vi kanske ta Min, jag har en liten lista på, på Klassiska bandspelare. Ja, Okej, okay. jag också Du också? Mm. Uh, vi börjar med uh, Jag tar dem inte ner Jag, jag, jag, jag börjar med uh, Du kan ju säga om, om du har med Hur ja. många hade du? 10 tio. Tio, Jag har inte så många 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 Vi kan börja med Säga Tobin Ek ja, Han har alltså med 10 mm. Perfekt Kuben Eks spelade bland annat för Ljusdal, Västerås och IFK Kungälv. Han uh, var 15 år när han debuterade i allsvenskan med Ljusdal. Vi gick borta mot ESPN. Han skulle sedan under 23 år ha en elitkarrel i bandy med SM-guld. år 2005. 24 två landskamper. 89-mål. Sex VM-turneringar och tog sex VM-silver. Han var ingen sån där. Han vann Nej, det Nej, den eviga på. Uh, Eviga 10 var minst. <laughs> Och du vet, vet de att han var en spelare i fotboll också? Jajamän! Jag kommer inte ihåg vilket lag, Sirius? Uh, nej, AIK. AIK, okej. Okay. 71-73. Och 72 tog han, tog han silver. Eviga två. Ja, precis. Återigen. Jag minns för att, för att han hade med på en, på en fotbollsbild i något fotbollsalbum. Torben Ek ja. Och han avslutade sin karriär 75 med Gibsundsval. På så sätt. Var det då de Var det då med John... Anders Grönhagen Och Jonne Klyft? Och Konneklack. Klack har aldrig pratat om förut. Jo, men det måste jag kunna vara, kanske. Det kan, man, <laughs> det kan man också googla upp. Absolut. Eh, sen har jag ju Bengt Pinner Olström är på i lista Ja, nummer ja, fem Mm. Heter inte Pinner Nej, men det kommer det här avsnittet att reta. <här> Pinner, Pinner, Pinner <här> Okej. <Okay. här> det mesta <var> är ett. Pin, pinnen är nyckeln och han, han var ju han var, jag måste läsa upp det örjan runt. Örjan det är det var inte pinnen, det var i stocken. Örjan stokken örjan stocken och bäng pinnen också. Yeah. Men han spelade i Baltic under tio säsonger. Och de vinner SM-guld åtta av de tio. Oj, oj, oj. Pinnan. Årets man i svensk band i eh, säsongerna 76, 77, 78, 79 81, 82. Det tog i sex VM-turneringar. Och inte som tog med sex stycken silver utan tre guld. Är det bättre att ha tre guld än sex silver? Ja. och vinna på alla liksom? Ja, det tycker jag. Okay. Bättre att tre guld och tre silver än att ha sex silver. Ja, men han hade ingen silver. Han bara, bara tre guld. Tobin hade dubbelt så många medaljer. Hur, hur kan de missa missa medaljer? Det är helt omöjligt. band ja, tydligen inte. Så lyckas de. Mm. I alla fall så han avslutade, sin, och det här minns jag för att sin karriär med SM-guld i Baltic 1988, där han i slutminuten av finalen mot Vetlanda BK och gjorde ett karaktäristiskt solomål. Jag har jag att jag kommer ihåg. Mm. Okej. Okay. Ska jag ta en till? Ehh, där har jag inte så mycket info men naturligtvis Bernd Bampa Eriksson. Ja. Han har alltså nummer sju. Okej. Okay. Farlig BS och Baltic. Ja. Om jag inte missminner mig helt fel så gick han väl till Baltic då de låg en division under och förde upp dem. Med tanke på din... <går> dina fel innan så... Stämmer det? Det, Nej. det vet jag inte men det kan ju mycket väl vara så. <går> ja. Baltic kändes som, som är ett lag med goda sponsorer. Ja, precis. Måste det vara det? Ja, men lockade dit en stjärnspelare och sen så, så fick de en med Ja, men ändå <går> <Bengt, går> men Det var senare. Hörjan Ramberg. Nej, nah, men alltså de vann ju... Han måste ju komma alltså Efter det storertid ganska mycket Eller spelar de tillsammans? Jo men det måste de ha gjort alltså För Baltic, hade, de vann mellan 78 och 88 Och bombade Bollibomba Det är ju bra Bollibomba och pinner om den Vi får se Vi får <gör> inte vi spekulera vidare Eh, sen har vi Lars Knatten Olsson Jajamän, nummer två ja, Oj, oj, oj, oj. Följ 47 Frammusik målskytt i Sandviken ja. På 70 80 talet Han spelade 404 matcher Och gjorde 598 mål och Det säger allt Knatten Under 20 säsonger Nummer 10 Han vann skyttligan fem gånger. Börsve nummer 10 är undanlagt i Sandvikens AIK för att han sån år. sak. Ingen får bära nummer 10 i Sandvik. Nej. Jag att man ska upp Janne Hedström för han är ja, en Ja, han viktig. är riktig cyke. Han, han skulle kunna han är riktigt cyke. Cyke det Han skulle kunna prata mycket om Knappen Olsson. Ja, kan jag tänka mig. Just några spelare som han gillar mest som inte om. Okej. Okay. Eh, och naturligtvis så måste jag även nämna, alltså när Elvandes spelar en från Bollnäs, GF. Gösta Nordgren. Jajamän. Även kallas Nodas. Nummer tre på min Mileslag. Snodas Nordgren. Varför kallas han snodas? Vet du det? Eh, då har jag hört ja, det för... från omnämnda grannen som vi pratade om tidigare. Ja, som sålde koder så här. Ja, jag tror att hans pappa sålde kondomen. Mm. Ja. Då var det snodd alltså. Bra, bra. Fattar jag inte liksom, logiken. Ja. Och sen eh, ett namn, det var väl ungefär som surte eller Värnborg klassiskt. Jag vet inte, jag, jag, jag hittade namnet så... Men just ja, den jag spelade i av. Känner du igen Tord Tord Amre Nej. Ja, och, ja, jo, den är säger. Ja, men, ja, men jag, jag hade... Fallit ur minnet. Det, han har också fallit ur minnet, tills jag såg en lista på... Eh, vad heter det? De får får såna hederspris i Svenska ja. Eller blir det stor, stor kille eller stor grabb. Ja, det var Mina. de Okej, okay, men då tar jag Mina som jag har fått. Du kan köra alla ifrån... Okej. 10. Thor Ek. 9. Jonas Claesson. Mm. Du kanske märkte att, att mina figurer var från svunnen tid. Ja, jo. Inte små... Jag. <laughs> Nutid här eller kanske eh, Åtta Pelle Fossaug Där kan jag snacka om Saikon Sju, Bempa Eriksson mm. Sex, Kjell Kruse mm. oh. Vad spelar, jag, vad spelar jag Kjell i? Det var väl också Baltic Fem Pinnen Ramberg <hör> Fyra, det här är en klassiker Dallas Sedval. Ja oh. Göran Dallas Edvards Broberg, Broberg ja, exakt. Dallas. Och Dallas spelar inte Dallas, nej han spelar med men det fanns ju någon som spelar med toppluva bra länge mm. eller topplua sen som stickade mössa på den <laughs> istället för ja. El Och det här var 60-tal kanske, att han spelar jag, jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg vad han hette så spelar ingen roll egentligen. Nummer tre, Snodas Norge. Mm. Två, Knatten Olsson nummer ett, Lommanov. <laughs> <ner>. Men vilken <laughs> vilken man har Det är fast vad heter Sergei tror jag. Jo farsan Inte när yngre för det är för ny förra, förra gången hade, hade på då ringde också min mor för att jag ringde hon på, på vägen hit. Nej var det jag kan inte Och inom parentes skriver Valle på, efter Lomanov. Vet du varför? Nej. Det var en period där vi spelade hockey på ängetskolan. Med hockey med boll. Mm. Då hade inte Valle någon hockeyklubba. Så han körde med en Och <laughs> då blev han Lomanov. <laughs> han var Men han fick ju ingen räckvidd med en band <laughs> Och slog banderslag också. <laughs> ja. Bandersläng. Jag har en liten lista över skyttekungar från 1931 till, till 2019. Oj, oj. Och eh, nämnbär att det var inte mycket, jag vet inte många matcher som spelade, men det var inga sådana här storskyttar här. Det, det, det, sp sp sp sp sp Spännet är mellan 18 och 5 mål. Någon säsong vann, hände en 1 från Skurser, vann 37 på 5 mål. Det var dåligt. Det var väldigt dåligt. Men sen så började de väl öka på lite grann. 25 mål 65 gjorde Vänpa. Då började hända det. Åltef gjorde han 35 och 67 gjorde han 31. Den här är 1970. De har ju så, så fina smeknamn också. Kent Pettersson från Hällforsnäs. Kent Kösa Pettersson. Mm. <laughs> Och sen så kommer vi in här. Eh, 72 med knappt en som 45 mål. Bämpar man ju två år till där. Och sen vinner knappt en tre på raken. Och det är på slutet här som det kommer riktigt sådär galet. Ja. Jonas Glasson var ju en skyttekung Av Kaliber Men sen kom ju någon som heter Patrik Nilsson Tror jag Kristoffer mm. som... Edlund Det här hade vi 62 mål gjorde Jonas Glasson 1999 Vad sa jag? 62 Och sen så skjuter verkligen höjden Kristoffer Edlund från Sandviken 91 <laughs> år under säsong Ja det, det. Säg inte det om, om, någonting om kvaliteten är då 94. Jag pratade med Nilsson för han spelade sen i Hammarby. Ja. Nu spelar han i Aik. Mm -hmm. 94 år. Sesongen efteråt så gjorde Kristoffer Edlund, vann han på 44. Vad hände med Patrik Nilsson? Alltså nu man, man, tappar, så man gör ja, min, min, mer än femte år mindre. Jag tänker på bempa, då hans citat. är bara och. Nej. Men det var då liksom så här varför det var hockey och han var storstjärna när bandy så, varför spelar du bandy? Ja, jag brukar alltid säga att släpp ner en puck. Puck eller en, en boll till en kattunge och, och se vad den leker med. Förla <laughs> hård bandyboll inte säkert de leker med den heller. Nej. Men det var dåligt. Eh, ja, det var dåligt. <laughs> Släpp ner en puckel en boll och så flyger den liksom så där själv. en är jaha. Kattunga. Ja ja, men vad är <laughs> jag men vad har du med vad har det med <laughs> ju? Ja. <göra>? Oh. <clears throat> har du varit på någon bandymatch? Live. Eh, nej, mer utsugen får att köra med en banderportfölj och det är det. Banderportfölj och vad har fram mitt kort jag har ju en så alltså. Riktigt bandefors Men oh, just det, det tror jag att vi visste Var det din morfars. Ja. Men eh, jag tänker på Vad de har i termosen egentligen? God, det är inte Fanta det är inte. Nej <laughs> Det är inte Fanta no, alltså, så... Ja det är alltså exakt Men det, är, det, jag jag är det alltså inte en speciell Är det varmdryck? Ja bra fråga Jag tror det värmer oavsett Värmot mm. Värmot <laughs> <laughs> Värmot. Står med värmot i värmot man står, med, man står med värmot Och värmer sig i värmot Med värmot ja, spela Nej men jag vet inte Jag är... tänker att det var Bara en jävla grogg luring ja, men Jag tänker att, äh, att det var Något speciellt, det var inte med gin jag Kan säga att värmot kommer från mm. Holm. Katarina Holm var ju otroligt stora i början. på det också? Ja, jag band det. De var det första, som jag minns i alla fall storlaget var i Katarina. Ja, jag var på tre bandybatcher. Två Hammarby utan bandyfårfölj och en lands Sverige, svenska landslaget i VM-final med Hedström och Unosson. Unosson? Nej, det är någon snubbe som är i pluggen. Sven. Sven är det ju någon sån, Jonas Svenning sån. men <röks> ja. var det som sa? Den alla tre matcherna på Sinkenstorp. Okej. Okay. Då är det alltså finalen. VM-final på Sinken. Ja. Svinkallt va. Alltså när? Ja, kommer våren. Slutar ni? Nej, men bara något 2000-tal kanske. Mhm. Mm. Ingenting att rekommendera det. Är jag kommer så att Jonas Claes som spelade och så och såg man att han hade bollen så åkte han så sen fladdrade till i nätet. Ja, eller man, man hör publiken. Ja. Eller man ser att de sträcker pennorna. Ja. Man har ju titta för djupt i bandet förföljelse. Men eh, det, jag vet att det har, det har ju, hade varit diskussioner om att göra bandet mer publikaktig. Och större boll, Med större boll. Med större boll. De gjorde det lite lite större då var vi så här barn mindre faktiskt för det är inte marginellt. De provade typ och körde med med så här basketboll basketboll <laughs> så är jag medicinboll också. Ja men lite fotboll typ. Sen var ju det ser man ju på fokus på mm. en röd snöboll som de... <laughs> eller eller en ballong. Ah. För då åker vara... du åker för fort med ballongen så hänger inte den med. En ballong då. Vad sa du? Vilja... Skulle du vilja vara Bandemoravak? Nej, ja, FIFA. Alltså, Bandemoravak måste ju vara ännu värre än, än ja, ja Jag tänker mig att du ruter många fingrar. Också. Jo, i och för sig. Hammersmolavak är ännu av det värsta ja, FIFA. Men nu skulle du stå i straff på i bandy vilken Nej. Bara för låtsas för till. Men de har jävelt stora handskar. Jag tyckte det ja, Raveli... var att få det med på kroppen. Jag Ravelle hade jävelt stora handskar, kommer ihåg, mm. i V94. Men det var ju bara för liksom en liten tight med... mm. Jag ja, Jo, för det är som Harlan mm. Och stora handskar. Uh, in. Ska vi ta lite kaffe innan vi går vidare på uh, VM-spelet? Ja, oj, oj, oj. Mm. det Mm. Det kanske blir lite kanske blir lite eh, Lomanov. Vem vet, Sergey. Hadrian mm. hade råd. Hadrian hade råd. Du ska sa Sergey vet de om att, att de har vad heter det, ett torg uppe där efter han. Ser Sergeys torg. Sergeys torg hade, Rian hade. hade nu ja, ska vi gå in, till, in på lite VM. Vi, vi snackade ju lite regler förut, va? Att vi kunde inte om, om, om de hade linjedomar. Ja. Men eh, domaren, vet du om att domaren markerar kort i olika färger att han meddelar straff för vissa förseelser? Visste du det? Nej. Tydligen så finns det fyra stycken kort. Gul kort delas ut till laget och ska ses som ett observandum för övriga spelare. Det delas aldrig ut för oskyddspel. Det är defensivt spel, eller? Aldrig för oskydsspel. Det kanske är, ja, jag vet inte. Som i handboll. Rött kort delas ut vid regelvidrigheter som resulterar i en för resten av matchen samt kan innebära förbud att delta i, att, att i kommande matcher. Blått kort, visste du det? Kan delas ut för regelvidrigheter som spelförstörelse eller protester mot domare eller motståndare. Det resulterar i 10 minuters utvisning. Och sen, vitt kort. Ja, för regelvidrigheter som, som spelförstörelse och protester mot domare eller motståndare. Vitt kort resulterar i fem minuters utvisning. Mm. Fem och tio det, det. det? visste jag, jag vill inte att de, de viftar med kort, inte. Äh, VN. Vilka tror du har vunnit mest? Sovjet. Eller Ryssland. Mm. Sovjet, eh, 14 guld. Mm. Andra plats. Ryssland. Nej, Sverige ja, är 12. Ja. Jag, jag tänkte som en liten ja. kuggig. Sen kommer Ryssland på... Äldre. Ja, sådär, det är så är det så. Sverige är väl 12 gånger. Mm. Jag hade gissat på hälften, kanske. Ja. Och sen, har Finland vunnit över? Eh, en gång har de vunnit. Mm. Sen är ingen inga alla Nej, inte guld. Norge eh, har vunnit silver och brons. Kazakstan har vunnit sex stycken eh, brons. Mm. Finland har haft det efter att, Eller det är Norge. Norge. Ja. Finland gjorde hade De hade någonstans ner träffat de lyckats vinna. Mm. Här har du ju eh, skyttligan i VM. Om vi kollar då på och du ser 77, då vann ju Örjan Ramberg <laughs> På sju mm. mål mm. Sen hade du 179 vann ju Sergey Lomanov Sergej Storj. 89, 81 Man har bara två gånger mm. Sen Claesson Vann ju fyra Skytler Och Hans Åström Ingen aning Det är många svenskar som har vunnit faktiskt vad är det här då, Tom? Jag vet inte. Jag har börjat med BBN. Det var, ja, Nej, det L, det VM. var 11 och 12. Det var 12. Jag vet, det har ju varit. Ja, jag vet inte. Ja. Väldigt konstigt. Men sen har vi. Om vi går till svenska mästare. Vilka tror du där, då? Det är då? Svenska mästare mest. Baltic. Nej, Baltic på tredje plats. Baltic. Då är det väl eh, Sandviken. Nej, ja, de är också delat trevje. Ja, jag tror kan det vara med? klubbar band? Det är, det, är inget, det är inget en gammal klubb på 20-talet. Utan... Nej. Um, det borde ju vara Villa då. Nej. Aha. Villa har inte vunnit något. Har du inte? Nej. Jag kan säga att det är Västerås. Ja, de de helt. Okay. Okay. Västerås på 20 på Örebro. 12 segrar IFK Uppsala och Edsbyn. Alltså Edsbyn. Och sen var det Baltic, Sandviken på 9 och Ödebro Sirius Broberg på 5. Mm. Ja, okay. damer Då har du någon aning där? Nej. Där har du AIK för IK Göta Västerås Baltic Mm. hade där och jag, jag för mig att jag lästat att både bolt, eller herrar och damerna de vann tre år i rad boll på herr och damsidan politik ja det var gatleer ja, mycket boll i dem ska, ska vi äh, är det att att avrunda ska... på en lobande och köra lite nu. Ja, nu ska vi dra fram alltså ett nytt ämne för nästa. För vi, vänta, vi, innan vi, nu, ja. vi har väl tömt totalt nu bandet va? Bandet är tömt. Det finns inget mer att säga om det. Tömmer vi då. Då kör vi. Nytt ämne. Nästa vecka alltså. Hawaii. Hawaii. Spännande. Kul. Jätteroligt. Ja. Det blir mycket... Ja, det finns mycket, mycket, att, säga. Ja, det finns mycket att säga om... om... Hawaii. Ja, men ja. vi vi ja. vi sparar allt. Vi lämnar. Vi ger ingen teaser. Då. Nej, vi sparar. Vi sparar. allting. Ja, nu är telefonlägret. tid Vi säger så. Tack vare. Tack, tack. Hej. hej.